يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وما تكنتن إلا أنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وسلم وشرق محمد وكل محدثة بداة وكل فئة ضدارة وكل ضمالة في النار Ikhwatuddin rahimani wa rahmakumullah Pendengar radio Rojak yang, yang kami cintai dan limukan Allah Subhanahu wa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu yang diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat iman, kesempatan untuk mengkaji ilmu. Maka Sepantasnya untuk kita syukuri semuanya itu. Agar Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat nikmat kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa perkara yang bisa menyedukkan hati. Terakhir kita bahas tentang at-tawakkul yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tat ini merupakan benarnya atau jujurnya hati dalam bertandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kebaikan mau menolak atau menghindar dari baik itu untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhirat namun bukan berarti kita ketika bertawakal menyandarkan diri hati kita kepada Allah dalam segala perkara kita kemudian kita tidak mengambil sebab maka wajib bagi seorang beriman harus melakukan sebab-sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala sebab adamul aqdi bil asbab tahn fi at orang yang tidak melakukan sebab-sebab itu merupakan tikaman bagi syariat tuduhan bagi syariat bahwa syariat menjadi yang disalahkan nantinya wala'tiqatul asbab tahn fi at adapun orang hanya meyakini dengan sebab sebab saja hanya mengambil sebab semata dan tidak meyakini bahawa yang menjadikan sebab utama adalah Allah. Ini merupakan ta'allul fit tauhid, merupakan dikaman tuduhan terhadap tauhid. Maka orang yang beriman, pemahaman Ahlussunnah di samping memahami perkara ini yaitu bertawakal kepada Allah dalam segala urusan kita dunia dan akhirat, maka orang tersebut haruslah mengambil sebab. Sakit harus berobat, lapar harus makan. Punya ingin punya anak harus menikah ingin punya rezeki harus bekerja dan seterusnya mengambil sebab dan yang menyebabkan penyebab utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya adalah mahabbatullah azza wa jal Di antara yang bisa menumbuhkan dan menghidupkan hati kita adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal dan berkata al-muallif al-mahabbatu lillah yalghayatul qaswa min al-maqamat wa zirwatul 'ulya cinta kepada Allah merupakan tujuan yang sangat agung dari berbagai macam kedudukan yang ada dan merupakan puncak yang sangat tinggi dari derajat-derajat yang ada maka seorang kalau ingin hatinya senantiasa Tumbuh hatinya senantiasa hidup, hatinya senantiasa bergerak, maka dia harus mencintai Allah Subhanahu Wa Taala melalui dari yang lainnya. Fama ba'da idrakil mahabbah maqamul illa wawasam ro'tu min samariha ninsi marihah maka setelah cinta kepada Allah tidaklah ada kedudukan yang lain kecuali buah yang bisa dipetik dari buah-buah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watabi'u man tawabi'ha, kasyauq wal alas wal ridha. Dan tidak pula ia ya, tidak ada setelah kecintaan kecuali kemudian berikutnya ada yang mengikuti seperti kerinduan, seperti merasa senang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasa rida dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. ولا فضل المحبه مقام الا وهو مقدمه من مقدماتها التوبه والصبر والزهد وغيرها وان tidak ada sebelum cinta kepada Allah kedudukan kecuali yaitu yang mendahului mahabbah tersebut yang mendahului kecintaan tersebut mestinya seseorang harus didahului seperti dengan taubat sabar zuhud dan lain sebagainya maka sabar zuhud Zuhud itu adalah Orang yang Meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Untuk akhiratnya Adapun warah Adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang bisa mencelakakan Untuk urusan akhiratnya Oleh karena itu Islam Ibn Janiyya mengatakan Bahawa gerajat az-zuhud Itu lebih tinggi dibandingkan dengan al-warah Az-zuhud Adalah terkuk Malayanfa meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Adapun al-wara adalah tarku mayuzur meninggalkan perkara yang membawa kepada mendera kepada kependeratan. Maka al-mahabbah harus dilalui oleh perkara-perkara tersebut. Orang bisa mencapai cinta kepada Allah kalau sudah dia melalui dengan at-taubah. Orang bisa mencapai cinta kepada Allah kalau sudah bisa melalui as-sabar-sabar. Sabar. Orang bisa meraih cinta kepada Allah kalau sudah dilalui dengan as-zuhud. Dan setelah mencapai puncak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak kebaikan-kebaikan yang akan diraih oleh orang tersebut. Di antaranya kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Wa anfa'ul mahabba ala itlaq wa ujabuha wa a'na'a wa jalluha mahabbatu man jubilat al-kulub ala mahabbatihi. Wa faqat al-khalikatu ala ta'lihi. Adapun manfaat yang paling besar. Dari cinta kepada Allah ini Secara mutlak Dan yang paling tinggi Dan yang paling mulia Adalah Orang yang mencintai Allah Ya hatinya Akan terseret kepada Kecintaan kepada Allah ya. Kemudian Dia penciptaan Sebagai makhluk dia Akan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Fa'innan ilah Wa'allazi ta'alla Waladhi ta'allahahu al-qulub bil-mahabbah Agapun ilah adalah Yaitu sesuatu yang membuat hati ini cinta kepadanya Itu disebut dengan ilah Sesembahan Maka ketika kita menyembah sesuatu Atau kita, ketika kita mencintai sesuatu Maka kita akan menjadikannya dia sebagai sesembahan Ya Tentunya nanti ada pembagian antara mahatbah yang sifatnya fitrah Seperti cinta orang kepada istrinya, cinta orang kepada uh, dunia, cinta orang kepada anaknya Maka ini cinta yang fitrah dari manusia Namun kalau kecintaan kepada istri yang fitrah ini Sebagaimana Allah berfirman Zulina linnas, hubus syawad, minan nisa, wal banil, walatil, muqantara, ilayah, ayah Allah menjadikan kesenangan bagi manusia Kecintaan kepada Atau dijadikan riasan Kecintaan kepada wanita Kepada anak-anak ya, Kepada binatang pernah Kepada orang yang tunggangan Semuanya itu Maka kalau mengalahkan cintanya kepada Allah Maka bisa menjadi al-ilah Menjadi sesembahannya Maka orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Maka hatinya akan bergantung kepada Allah dengan kecintaan, bil ma'habba wal ijtalal, dengan pengagungan bertakzim, iyal dengan memuliakan dan mengagungkan wajud Allahu dan dia meredahkan diri kepadanya, wal khudo serta menghinakan dirinya kepadanya, wataabut dan menyebab kepadanya, wal ibadatul tasyalluhu illallahu wahdah dan ibadah tidak akan bisa benar kecuali hanya kepada Allah semata. Dan ibadat itu ialah kemaluan hubungan dengan kemaluan kudus dan zul. Dan ibadah merupakan kesempurnaan kecintaan yang bersama dengan kesempurnaan al kudus wal zul, yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Ikhwan Fitrin, pendengar roja dimanapun saudara berada, memang makna ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh al-imam al kurtubi adalah al kudus dan zul yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang semua hambanya menghinakan diri dan merendahkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kaidah disebutkan, "Al-ashlu fil ibadah al-man'u illa ma syur'a." Hukum asal ibadah itu terlarang kecuali yang telah disyariatkan. Karena memang makna al-ibadah sebagaimana saya sebutkan tadi menukil perkataan al-Imam al-Qurtubi bahwa al-ibadah adalah al-khudu' wa at yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri sehingga tidak boleh orang merendahkan diri kepada selain Allah Allah melarang kita untuk merendahkan diri dan menghinakan diri kecuali hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu ibadah merupakan Kesempurnaan Kesintaan kita kepada Allah Dan kesempurnaan Al-Khudu Merdakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sehingga Allah melarang Bagi siapapun Untuk beribadah kecuali hanya kepada Allah Soal Islam Ibn Taymiah Memberikan definisi Bahawa al-ibadah adalah Yaitu Ismun jami'un Likulli ma'yuhibbullah wa'irubah Minal aqwal wal af'al Al-dohir wal-batinah Al-ibadah adalah Semua perkara Ismun jami'un Likulli ma'yuhibbullah Semua perkara yang dicintai oleh Allah Dan diridah oleh Allah Baik perkataan maupun perbuatan Yang dohir maupun yang batin Maka di sini Ibadah ini tidak boleh dilakukan Kecuali yang disyariatkan seperti apa? Seperti menyembelih. Maka tidak boleh seseorang menyembelih kecuali untuk Allah. Manzabahilailah kepada asyurak. Barangsiapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Maka mahabbatul Allah termasuk juga bagian dari taufiq aluluhiyah. Di samping menyembelih untuk Allah termasuk ibadah. Mahabbah termasuk kesempurnaan ibadah. Maka orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ini merupakan kedudukan yang paling tinggi ya, dalam ibadah. Karena apa? Karena sebelumnya dimulai dengan azhuhu, dengan aksa Dengan sabar, dimulai dengan tobat dimulai dengan waroh dan lain sebagainya. Kemudian mencapailah cintanya kepada Allah setelah dia mencapai puncak ketinggian yaitu cinta kepada Allah lalu dia tinggal memetik buahnya rida kepada Allah selalu bersemata bersama dengan Allah Subhanahu wa taala merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala seingat juga boleh seseorang mencintai apa yang ada pada dirinya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ketika Umar mengatakan ya Rasulullah engkau lebih aku cintai dari apa saja, ya, kecuali diriku. Maka Rasulullah meluruskan termasuk dirimu, Ya Umar. Maka beliau mengatakan, Ya, sekarang kapar dia sekarang. Maka sekarang dia mengatakan, Umar lebih aku cintai dari segalanya termasuk diriku. Nah, ini menunjukkan bahawa mencintai Allah dan mencintai Rasulnya memiliki kedudukan di dalam Tauhid kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang mencintai Allah Haruslah mencintai Rasulnya. Wul engkau tumpah ibnu Allah Kalau kalian mencintai Allah, katakan wahamat. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Yuhbitkum Allah, wa yasurnakum dunyabakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampun kalian. Maka di sini, ketika kita berbicara tentang cinta kepada Allah ini, tidak lain adalah haruslah dengan cara yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W Oleh karena itu Ibadah merupakan kesempurnaan cinta Dan kesempurnaan Al-Qudu Iaitu merendahkan diri Sehingga tidak boleh kita lakukan kecuali hanya kepada Allah Di samping itu Tidak boleh pula Di dalam kita Merealisasikan cinta kita kepada Allah Dengan semuanya kita Akan tetapi Haruslah dan wajib di dalam kita merealisasikan cita kita kepada Allah Sesuai dengan apa yang diajarkan Dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW Sebagaimana dalam ayat tersebut Yaitu dalam surat Al-Imran Allah berfirman Mual'inkuntum tuhibbun Allah Wadstabi'uni Yuhbidkum Allah Wayawfir lakum dunubakum Katakanlah Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, maka isuti aku ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, ulamak besar, rakyatlahan tabi'in. Beliau mengatakan, orang yang mengatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat ini. Haytu qul Kun in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Diuji dengan ayat tersebut ya. yaitu dalam Al-Imran ayat 31 diuji ya sebagaimana perkataan Al-Hakim Al-Bakhri za'am qawmun annahum yuhibbunallaha faibtalahumullahu li'adi al-ayah satu kaum mereka menganggap bahawa mereka sudah mencintai Allah kemudian Allah menguji mereka dengan ayat ini Apa maksudnya ditegaskan oleh Al Hafiz Al Mukatsir Hadhihi al ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda mahabbatullah wa laysa huwa ala at al-muhammadiah fa innahu gadidun fi da'wahi fi naf al-amri hatta yattabi' asy-syara' al al-muhammadiy wa din wa din an-nabawi di jami'i aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi sahih al-rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala an amalan laysa alayhi amrha fa ward huwa al-bukhari wa muslim al-hafiz bughathir ibn ayat yang mulia ini merupakan hakim merupakan sebuah pernyataan yang sangat tegas bagi orang-orang Orang-orang yang menyatakan cintanya kepada Allah. Ketika ada orang melaksanakan satu Muharram misalkan. Kemudian dia ini bentuk cinta saya kepada Allah. Melaksanakan peringatan maulid Nabi. Kemudian mengatakan bentuk cintanya kepada Allah. Menyatakan perbuatan-perbuatan. Yang dia katakan bahwa ini merupakan bentuk cintanya kepada Allah. وَلَيْسَهُ عَلَى طَرِقَةِ الْمُحَمَّدِ Dia akan tetapi dia di dalam cara merealisasikan cintanya kepada Allah tidak dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW فَإِنَّهُ كَذِبٌ فِي دَعْوَهِ Maka kesalahilah orang tersebut sebenarnya telah bergusta atas pernyataannya itu ya. في amr. الامر في نفس الامر pada perkara tersebut hatta yattabi sampai orang tersebut mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dia mencintai Allah dan agama Nabi tersebut dalam semua fi aqwali fi jamia' perkataannya wa perbuatannya wa dan keadaannya sebagaimana yang telah tetap dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa yang berbuat suatu amal Yang tidak ada perintah dari kami Maka tertolak Maka Pendengar Raja Yang Dicintai oleh Allah SWT Mudah-mudahan Di dalam kita beramal Kita selalu Mendapatkan taufik dari Allah Bahwa dalam merealisasikan cinta kita kepada Allah hendaklah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalin kun tum tuhibun Allah, fattabiuni yubidkum Allah, wa yaufirla pemtunu bakum. Katakanlah Wahai Muhammad kepada mereka siapa saja di sini. Apabila kalian mencintai Allah, mahabbat Maka hendaklah ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Al-ibadah. Oleh karena itu tidak boleh kita melakukannya kecuali yang disyariatkan. Sebab kalau kita melakukan sesuatu yang kita nyatakan bahawa saya mencintai Allah, kemudian mengadakan satu muharrom, maka pertanyaannya apakah itu diajarkan? merayakan satu Muharram oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dirayakan beliau apakah beliau merayakannya seperti perayaan kelahiran beliau Maulid Nabi kalau kita lihat sejarah Nabi tidak pernah menjalankannya demikian pula para sahabat tidak pernah menjalankannya maka disebutkan oleh Al Hafidz Ibnu Katsir Ketika menjelaskan ayat surat Al-Ahqaf Ayat yang kesebelah Berkatalah Orang-orang kafir Yaitu pemuka-pemuka Quraish -pemuka Kepada orang-orang beriman Yaitu kepada orang beriman dari kalangan apa, Dari kalangan orang-orang yang miskin Seperti Bilal bin Rabah Habbaq dan kemudian Ammar bin Yasir. Apa kata mereka orang-orang pemuka Quraish tersebut. Ma Seandainya Islam itu baik. Tidak mungkin para du'afa mereka itu. Yaitu orang-orang lemah itu. Yang mereka maksud kepada seperti orang-orang seperti Bilal. Bin Rabah. Ammar bin Yasir orang-orang miskin. Tidak mungkin mereka mendaulikani kata mereka. Maka kata Ibu Kasir. Semua perbuatan ya, Semua perbuatan Yang dilakukan Oleh Yang tidak dilakukan oleh sahabat Perkataan maupun perbuatan Maka itu adalah bidah Semua adalah bidah Oleh karena itu Ikhwan, piting Rasulmaniyah, rahimahumullah Bersama Allah Dimanapun anda berada Tidaklah kita di dalam beribadah Dalam kita merasasikan cintanya kita kepada Allah harus mukoyat, ya, diikat dengan syarat adalah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka bagaimana Al-Hafidh berkafir di mana beliau adalah madhabnya ash syafii ya, dengan tegas beliau mengatakan dalam tafsir penjelasan ayat surah Al-Ahqaf ayat 11 kepada saudara saya kaum Muslimin seluruhnya yang sampai Suara ini kepadanya, maka perhatikan dalam tafsir tersebut setiap perkataan, perbuatan yang tidak dilakukan para sahabat maka adalah perkara tersebut disebut oleh Beliau dengan tegas adalah bid'ah. Sampai Beliau mengatakan lauqah no khairan, la sabaku nahilai seandainya itu baik pasti mereka mendahului kita. Artinya seandainya Perayaan Satu Muharram Perayaan Maulid Nabi Perayaan-perayaan yang lain Yang tidak diajarkan di dalam Islam Kemudian Banyak orang mengatakan Bahwa ini merupakan perkara yang baik Dan seterusnya Dengan sekian alasan Maka tentunya para sahabat Pasti mereka mendorong kita Untuk mengerjakannya Maka tentu saja yang tidak dilakukan oleh para sahabat bagaimana Al-Habid berkasihan dengan tegas mengatakan kita perkataan, perbuahan, perbuatan yang tidak dilakukan oleh para sahabat maka itu adalah perkara besar dimana Abdi Bid'a adalah perkara baru yang dimasukkan ke dalam agama yang diharapkan dengan melakukan itu pahala dari Allah SWT sementara tidak ada contoh tidak ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ikhwan Siti Rahimani wa Rahimakum Allah Itulah cinta kepada Allah Dan kalau sudah orang mendapatkan mahabbatullah Yang benar ya Maka yang ada adalah buah-buah yang bisa kita petik Ridha, merasa rindu kepada Allah Dan lain sebagainya semua khalqul muallim kemudian penulis berkata Allah Taala yuhabulidatih min jamiil wujud wa masih wahyu bahi nama yuhabul tabi'an lidihabatih Allah Subhanahu Taala dicintai lidatih min jamiil wujud dengan karena zatnya dari berbagai macam arah. Adapun yang selain Allah Subhanahu Taala maka dicintai tabi'an lidihabatih tabi'an yaitu mengikuti karena kita cintanya kepada Allah. Kita cinta kepada orang beriman. Kenapa? Karena Allah mencintai orang yang beriman. Kita mencintai anak dan istri. Kenapa? Karena Allah menyuruh asyruh bil-ma'ruf. pegauli mereka dengan baik. Kita mencintai orang-orang yang membela tauhid. Karena apa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai mereka. Maka, kalau Allah dicintai, lazatihi min jannatul juzuk. Karena zatnya dari berbagai macam arah, ya, sementara selain Allah dicintai, tabi Ali mabbatihi. Karena diikuti, karena cintanya kepada Allah subhanahuwataala. Wajibnya kepada Allah subhanahuwataala. Jamiqutubih al Munazzalah. Maka telah ditunjukkan wajibnya cinta kepada Allah semua kitab-kitab Allah yang diturunkan, ya. semua kitab para Rasul dari Sabet dari Injil. Taurat dan Al-Qur'an pasti semuanya memerintahkan wajibnya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa binannasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunhum ka hubillahi walladzina amanu ashadu hubballah. Sebagian orang itu ada yang menjadikan selain Allah tandingan-tandingan akan akan sepertinya mereka mencintai pandangan tersebut seperti mencintai Allah. Adapun orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah merupakan sebuah kewajiban. Dan cinta kepada Allah tidak hanya sekedar dengan mengucapkan dengan perkataan dan cinta kepada Allah tidaklah dengan semau kita di dalam merealisasikan kecintaan akan tetapi di dalam merealisasikan cinta kita kepada Allah haruslah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam qul in Allah fattabi'uni yufkum Allah wa yughfir lakum dhunubakum katakanlah apabila kalian mencintai Allah maka ikuti aku maka Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni kalian itu sebagai janji Allah bagi orang yang mencintai Allah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita membuat syariat sendiri di dalam kita merealisasikan cinta kita kepada Allah. Allah berfirman: Amlam syurga. Syariat ummat ini malam yang dembihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ali ibnu Syafi'i bila berkata: Rabbalak mana ista'khana kepada syara' barangsiapa menganggap ini baik bahwa ini begini baik menunjukkan cintanya kepada Nabi bahwa begini baik menunjukkan cintanya kepada Allah padahal tidak diajar kepada Allah dan Rasulnya apa kata beliau fakir syara' maka orang tersebut telah membuat syariat telah membuat aturan dan ini merupakan perkara yang sangat berat kita beri contoh seorang anak saja. Pada tatanan masyarakat yang terkecil, misalkan RT, sudah membuat aturan. Kemudian ada orang membuat aturan lagi yang baru, yang menyelisih aturan RT tersebut. Atau dia bikin peraturan lain. Maka tentunya RT itu tidak akan pernah rela dan dia akan memerayu orang tersebut. Kenapa bikin aturan? Kamu tidak berhak membuat aturan. Alhamdulillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu? Syarhu -sekutu? minazinim alam ya dzambihiillah membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan pidgin pendengar raja dimanapun sudah berada mudah-mudahan kita ini di dalam mencintai Allah Ya, apa semua cinta kita ini adalah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Nabi bersabda la yuminu abdul attayakuna huwa atta ilaih min waladihi wa walidihi wa nadia jama'in rawakul bukhari tidaklah sempurna Tidaklah beriman seorang-seorang hamba sampai dia mencintai Allah lebih dari anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Ya. Ketika Umar disuruh mencintai Rasulullah, dia mensharapkan, Ya Rasulullah aku mencintaimu, kecari diriku. Ya. Tidak sampai aku dicintai oleh engkau yang paling mencintai daripada manusia seluruhnya. Nah, mencintai Allah dan Nabi Rasulnya sangat terkait. Ya, kalau Allah kalau orang mencitay Allah harus ikuti sebagaimana citay Rasulnya. Demikian, Ikhwan. Barangkali sampai di sini uraiannya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang untuk selanjutnya. saya Keterakan kembali kepada Al Aqilah Fadil Omar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, terima kasih banyak atas materi yang begitu sangat bermanfaat untuk kita. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi soal jawab akan tapi sebelum kita memasuki sesi soal jawab kita akan jeda terlebih dahulu Ustaz Lau anzalna hadzal quran ala jabalil ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ رجب راديو دعوة أهل السنة والجماعة لِذَاكِرِينَ وَذَاكِرَة A'udz bil-Lahimun al-Shaytan al-Rajim. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُرُ بَسْنِ وَحُزْنِ إلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ رَجَعَ للذاكرين والذاكرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, dimanapun Anda berada menyimak kajian sore hari ini Kita akan memasuki soal sesi jawab berkaitan tentang tema sore hari ini Tentang Mahabatullah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Mahfud Umri Al-Syafdullahu Tala Dari pembahasan kitab Tazkiatun Nufus Dan untuk soal pertama kita akan angkat dari pesan singkat Ustaz Pertanyaannya Ustaz, uh, Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimanakah kiat-kiat untuk menumbuhkan rasa mahabbahullah Ustaz? Saya kan Ustaz. Iya. Bagaimana tadi sudah disebutkan oleh penulis bahawa kecintaan kepada Allah itu ya bisa dimulai dengan apa? Dimulai mukadimahnya adalah at-tawbah. Bertobat kepada Allah. As-sabr, sabar. Lipadana sabar sebagaimana sudah kita jelaskan, ya, sebelumnya, yaitu sabar itu hat subnafs, menahan diri. Dan sabar ada tiga macam, menahan diri, asobru as fito atillah, maka kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, asober, as ya, an maksiatillah, bersabar, tidak melakukan maksiat kepada Allah, wasober ala adzharillah, dan bersabar dalam kita menerima kabir Allah subhanahuwataala. Maka kalau kita sudah memulai dengan ini, insya Allah akan ada cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Nah Mustaf, ya. kita akan angkat berikutnya dari penonton kita, sah? Iya, topik berlawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa nih Bapak? Dengan Rudi di Depok. Ya mohon pak radinya dikecilkan agar feedback di studio kami. Assalamualaikum Mustaf. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Ya, pengen nanya nih, Ustaz Kan ya. kalau kita cinta sama Allah itu kan Harus berdasarkan syariat Nabi ya Ustaz ya Betul, nah. betul ya. Nah, pa, Maaf Bapak, sebentar Tolong ha? dikecilkan kembali radionya Pak Ya, ya, ya. Nah, Soalnya feedback suaranya ya. Sudah yang Pak? Saya tanyakan ya, uh, Ketika saya sholat ini Kalau atas lihat ya. itu ya, Yang menunjukkan jari tangan Dari mulai awal Ataukah pas syahadatnya aja gitu itu aja supaya sesuai dengan sunnah Nabi. Assalamualaikum. Eh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ya, kita me, apa namanya isyarah dengan asbab atau dengan jari telunjuk. Sejak awal kita tashahud dan kita menggerak-gerakan jari Sebagaimana riwayat Abu Dawud, ya, ya dan jihadah dari Kurdam, ya, sambil menggerak-gerakan jari ketika dari awal, ya. dan hadis yang terakhir lewat dari Abu Dawud Demikian dari awal Bukan ketika pada waktu atas syarat, Tapi dari awal Demikian nah, Baik kembali kita akan angkat Pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya, Assalamualaikum Ustaz Ustaz Ust. bagaimana kedudukan orang yang takut mati Karena merasa amalan baik yang akan dipertanggungjawabkan Yang dipertanggungjawabkan dihadapan Allah Belum ada apa-apanya apa benar seperti itu Ustaz? Seorang mukmin bersikap shalah khairat. Silakan Ustaz. Iya. Iya, benar ya. Maka kita harus ada rasa takut. Maka di dalam kita menghadap kehidupan ini ya, secara umum dan kita beribadah itu ala sunnah wal jamaah dia dibingkai dengan al khauf, waraja' wal mahabbah. Dalam beribadah dia ada rasa takut, khawatir. Jangan-jangan nanti Uh, tidak diterima amal saya Jangan-jangan saya Disisa oleh Allah Tapi tidak hanya berhenti dari takut Harus roja Iaitu harus optimis Ya Karena Allah maha pengampun Kalau dia berhenti dengan takut Kemudian tidak mau mengerjakan apa-apa Jelas Ini terjatuh kepada cara ibadahnya khawarif ya, hanya takut saja Kemudian harus ar roja Ar-roja yaitu mengharap Optimis bahwa Allah pengampun ya. Kalau dia hanya berhenti pada ar saja Terjatuh kepada cara ibadahnya murji'ah Ya dia mengharap kepada Allah optimis Ya dia masuk Al-Maghrurin -al maghrurin Orang yang tertipu Sehingga dia ketika berbuat dosa Ah Allah kan pengampun Ah nanti saya kan minta ampun Dan Allah mah pengampun Ya maka ini termasuk Al-Maghrurin Orang yang terkecoh dan tertipu Dan kalau hanya Di bawah di atas al-Raja saja Optimis saja Tanpa ada rasa takut Sehingga dia berani berbuat dosa semuanya dia Itulah cara ibadahnya murji'ah kemudian juga di cinta cinta. dan kalau hanya cinta saja, cinta saja tusindir. Bagaimana keterangan eh Profesor Doktor Abdullah Al-Jibrin ya, di dalam eh Al-Akhlaq al, al Oleh Karena kalau sunnah dalam beribadah adalah harus rakaat takut. Ya, ya, tadi itu takut di di oleh Allah, takut ibadahnya tidak terima Saudara saya Abdullah Ibn Umar sudah mengatakan, seandainya diterima dari aku, tahu aku diterima dari ku satu sujud saja, lebih baik saya kematian lebih aku cintai. Kalau tahu, ya. dan kita tidak tahu apa yang diterima oleh Allah, sehingga kita harus khawatir, harus takut, ya. dan takut mati, sehingga takut mati di sini dalam pengetahuan bagaimana nantinya dia... Maha Datu kematian, tapi bagaimanapun takut dengan mati. Kalau mati sudah datang, tidak akan bisa dihindari. Fakhiraja, jaluhum. Laih takrun saatan, olehlah timun. Kalau sudah ajar sudah tiba, maka tidak bisa mundur, mundur dan juga tidak bisa maju sesaat pun. Namun, kalau kita berhenti di situ dan tidak berbuat ibadah, maka dia rasa takut yang dia miliki adalah tipuan belaka, ya, kata Murjana. Seharusnya rasa takut itu ya kalau dia mati akan disiksa akan di, diperiksa oleh Allah akan ditanya oleh Munkar Nakir dia akan disiksa maka dengan rasa takut itu harus dia bergerak untuk minta ampun, bergerak untuk bertobat, bergerak untuk melakukan ketaatan. Dan mem memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Demikian maka kesimpulannya ulusuna dalam beribadah rasa takut, rasa harap, kemudian rasa cinta kepada Allah. Demikian Allahu a'lam. Naam muslim. Kita akan lanjutkan dengan pesan singkat Yang sudah masuk Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam wa Bagaimana dengan orang-orang Yang sudah meninggal Kemudian ia tidak tahu dengan sunnah Selama itu Ianya taklid dengan ulama mereka Apakah amalan ia akan tertolak semua Sukron Ustaz dari Edy di Jakarta Dari Edoi di Jakarta ya. Ustaz, Silakan, Ustaz. Uh, iya. Uh, Dalam agama kita itu ya, Yang harus ada kaedah semuanya adalah tawafur suruh wa tifaul mawalik Semua perkara terpenuh syaratnya dan tidak ada penghalang Maka kalau orang, misalkan eh, orang tersebut melakukan kesalahan Jelas itu salah Tapi ternyata ada penghalang karena dia tidak tahu Maka kesalahan tersebut insyaAllah akan diampuni oleh Allah SWT Sebagaimana Nabi bersabda Innalaha tajawadzalih An umati al khatat dan nisyan, memasukkannya. Rasul ibnu Majah ini sahih. Bahawa Allah akan mengampuni, akan melampaui dari umatku kesalahan yang tidak sengaja, karena lupa, kemudian karena tidak, karena terpaksa. Maka Allah berfirman, wakarab, wakar, wakuna mu'adhibina hatta nafas Rasulah. Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus Rasul. Maka apabila seorang memang tidak tahu. Ya Dan tidak tahu Kemudian bukan pura-pura tidak tahu Dan bukan karena tidak tahu menahu Memang benar benar tidak tahu Yang dia tahu itu Ya insya Allah mudah-mudahan ya Dengan harapan yang sangat besar Kepada saudara kita sebuah kaum muslimin Mendapatkan ampunan Allah Kalau memang perbuatannya tadi adalah perbuatan yang salah Tidak sesuai dengan syariat Allah SWT Demikian indahnya Islam itu Dan demikian indahnya pandangan Allah sunnah Ya. Tidak menghantam rata semua orang Dengan hukum yang hukum yang sama, meskipun perbuatan dan perlakuan atau kelakuannya sama, masing-masing punya hukum sesuai dengan kondisinya, ya. sesuai dengan kondisinya. Maka di sini setiap perkara dilihat dari tawafur asyurut, as wajibah ulmawali, terpenuhi syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalang. Termasuk tadi kalau memang dia melakukan itu karena tidak tahunya, bukan karena tidak tahu menahu atau pura-pura tidak tahu, ia jahal, karena ada sesuatu kajian tidak mau mendatanginya, ya sudah dengar semula, tapi masih berada di tahap berita. Maka orang tersebut mudah-mudahan Mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Nah, Masab. Baik, kita akan angkat kembali dari penelpon kita, Ustaz di sentul dengan Pak Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Iya, silakan Pak Maulana. Assalamualaikum, Masab. Assalamualaikum Wa warahmatullahi Saya dari kecil Ustaz, ya, Jadi dibimbing Di ulama ahli bid'ah Di pesantren ya, ya, ya. juga Pesantren ahli bid'ah ya, ya. Termasuk lingkungan Tahlil, lingkungan Usoli, lingkungannya ya. sem Semacam itu Ustaz ya, eh, pak, Terus ya. sekarang saya setelah mendengar uh, Ujah Saya ada hati saya agak Tergerak Ustaz ya Sedikit-sedikit ya, terus saya menasihati Paman juga wak-wak saya, tetapi mereka pentang saat anggapannya saya ini aliran lain, aliran berbahaya. Ini Ustaz saya mohon doanya agar dikuatkan keimanan saya ke Sunnah dan juga gimana caranya Ustaz untuk memastikan. Nah, ini kan situasinya kan gitu aja. Asalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. yang beliau pertanyakan, pertama bagaimana sikap menghadapi mereka dari kalangan pada apa, apa namanya? keluarga terdekat atau juga mungkin teman dan lain sebagainya. Yang kedua, mohon doakan semoga Allah SWT wa taala memberikan istiqomah. Banyaklah berdoa minta istiqomah kepada Allah. Kembali berdoa untuk minta apa namanya diberikan ee uh, hati ya. Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab Allah jangan kau condongkan hati kami ya kepada kesesatan setelah Engkau beri kami petunjuk dan hidayah. Dan minta kepada Allah ya muqallibal qulub fastabthqal ala tini. Ya Allah yang membolak balikan hati aku di atas agamamu. Maka banyaklah berdoa seperti itu dan kepada Bapak Maulana kepada yang bertanya, kepada beliau Carilah doa-doa tersebut ya Sehingga jika benar-benar e, hati kita khusus dalam berdoa Dan Allah mengumpulkan hati kita Kemudian bagaimana jika menghadapi keluarga Memang betul bahwa kita disperintahkan Beri peringatan kepada keluarga terdekat Namun tentu saja harus kita lihat doa batasan-batasannya Kemudian yaitu syarat-syaratnya Yaitu harus diatas ilmu Ya, mendawai orang harus di, di atas ilmu. Sebagaimana Allah berfirman: "O, kulhadisabili ada engil Allah ala basiratin anda, wahai sahabat Inilah jalan tu. Katakanlah ini jalan muhammad yang aku menyuruh, Menyeru kepada Allah di atas ilmu, di atas basiriyoh. Ya, maka kalau memang kita tidak memiliki kapasitas ilmu tersebut, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menyerunya. Namun bagaimana caranya? Karena kita ingin, saudara kita, wak kita, semuanya yang dekat dengan kita itu tersinari oleh cahaya sunnah Maka pertama, sicaplah kita dengan ahlak yang baik, dengan ahlak yang lembut, dengan perilaku yang santun Dari tutur kata maupun perbuatan, memberikan hadiah Sehingga orang tidak mengenal kita setelah kita mengenal cahaya sunnah ini Orang yang keras Orang yang kaku, Orang yang beringas dan seterusnya Namun dengan bertambahnya tuna yang ada pada kita Bertambahnya ilmu yang ada pada kita Semakin tawabuk Semakin dia rendah hati Dan orang merasa teduh bersamanya Kadang-kadang ya. ya terjadi Baru ngerti barang, maaf barangkali Terjadi seperti itu Kemudian langsung kita main menuding Kepada saudara-saudara kita Begini dan begitu maka ini tidak dibenarkan ya. Kemudian kalau dia kasih hadiah buku, suruh baca ya. Dan kita tetap santun dan sopan kepada mereka dengan ala-alaq yang baik sehingga orang melihat bahwa dengan kita belajar sunnah adalah orang-orang yang memberikan keberikan kepada mereka, orang-orang yang menghantarkan yaitu harapan-harapan baru untuk pencerahan dan seterusnya. Sudah ada alhamdulillah sudah banyak yang terjadi seperti itu. Dan mengakui, alhamdulillah ayah saya sudah begini, ibu saya sudah begini, paman saya, kakak adik, alhamdulillah. Dan semua itu tidak lepas dari sikap dan akhlak perilaku kita kepada mereka. Karena mereka tidak melihat pada ilmu dulu, apalagi kita baru mengerti lihat kepada perubahan berlaku. Demikian, alhamdulillah. Nah, Musa. Baik, selanjutnya kami akan angkat kembali dari penelpon kita Ustaz di Cipangis dengan Pak Khairuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, Ustad. Alhamdulillah. <coughs> sebenarnya saya juga Ambil sama yang tadi. Jadi saya pertanyakan bukan itu. <laughs> itu sudah masih terus berjalan Alhamdulillah ada bu, eh, radio Roja ada Ustad, waduh. Ya. Saya mendapatnya. Tidak ya hidayah mungkin satu lagi Iya. Jadi alhamdulillah. Maksud, yang saya pertanyakan terusnya ini. Tadi saya ada teman menanyakan eh, sholat. Tahajud dan salat malam itu bisa diganti dengan amalan membaca kalau nggak salah dibilang sholat eh, terakhir baca apa apa gitu apa saya bilang kalau saya bilang sih nggak bisa gitu, katanya gimana tuh saat hidup, ya, tika, Pak? Iya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Ya, Alhamdulillah berapa sering para pendengar merasakan manfaat dengan adanya radio Roja ini maka kami juga mengharap doanya para jemaah dan dukungan antum sekalian para pendengar sehingga para kru yang ada di rojat diberikan oleh Allah taala ketabahan, diberikan berkah semuanya dan keluarganya semuanya, didoakan supaya tetap istiqamah, sabar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah tidak bisa dipungkiri kaum muslimin banyak yang mengakui adanya besarnya manfaat dengan adanya radio dakwah ini. Semoga mudah-mudahan kita bisa bekerjasama sehingga nanti kita bisa meraih hasilnya semuanya bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pertanyaan tentang digantikan yang tahajud dengan bacaan saya sampai sekarang belum pernah mendapatkan keterangan seperti itu, ya dan dia harus mendatangkan dengan dalil kalau dia bisa menata seperti. itu Ya, dan uh, solat solat lain merupakan solat di ya, alhamdulillah pada al-faridah solat lain kata Nabi solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam. Demikian, ya. Demikian, pak. Subhanallah. Nah, Musad. Eks sandi kami akan angkat dari pesan singkat, set. Ya. Assalamualaikum, Musad. Waalaikumsalam. Dari Musdalim di Depok, beliau menanyakan tentang seputar Cintaan kepada Allah, di mana beliau pernah mendengar sebuah kisah di mana seorang ulama meletakkan tangannya di atas api lilin untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat. Apakah hal tersebut diperbolehkan dan apakah itu bukan perbuatan yang menyakiti fisik kita untuk menegur jiwa yang ingin bermaksiat? Sukaulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sah. Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita bertobat Ya memang berapa cerita kita dapatkan Ada orang yang karena ketinggalan sholat malamnya Kemudian karena dia tidur di tempat yang enak Kemudian dia tidurlah di tempat yang tidak enak Sampai badannya uh, terpulpas dan terusnya Maka kalau kita melihat kepada dalil Yang ada ya Tidaklah harus seperti itu Ya, uh, Kalau ada orang yang ketinggalan sholat malam Bisa diganti di pagi harinya bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak harus dia menelupaskan kulitnya dan seterusnya. Kemudian e, tidak boleh dia kalau misalkan dia membakar tangannya dengan lilin. Bagaimana bisakah dia berwudu dengan sempurna? Maka tidak bisa, tidak bisa. Ya, hal-hal itu harus dengan taubat kepada Allah. Dengan terobatkan nasuha, menangis kepada Allah, meninggalkan perubatan tersebut. Itulah yang diajarkan Nabi Islam. Ya. Tidak sampai membakar tangannya, sebab larangan jelas sudah ada. Walatulku biadiku bilad sahlukah, jangan melemparkan dirimu kepada kebinasaan. Kalau dia, dia membakar tangannya, tangan terbakar, dia bisa berwudu dengan sempurna. Sementara asolak harus dengan berwudu. Ya. Dan boleh kamu ketika ada ulur syari? Nah, untuk syari' tidak dibikin-bikin. Nah, maka di sini tidak boleh dengan seperti itu. Wah, alhamdulillah. Memang saya juga pernah mendapatkannya, tapi itu bukan dalil. Ya, mungkin di sini sudah masuk kepada al alululuh berlebihan dalam hal ini, sehingga apa? Sehingga uh, kita kalau lihat, melihat melihat uh, imam, uh, para imam yang terkemuka menerima alimat ini, tidak terdapat sedikit pun dari mereka. Hal, acara, atau acara Seperti itu, yang ada perdalil dalil orang berbuat dosa Dalam dia bertobak ya, ya kepada Allah SWT Dengan tawabatan masuhah, demikian ah masalah. Baik, berikutnya kami akan angkat Kembali dari Telefon di Tangerang dengan Pak Danis Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya membaca Di buku-buku mengenai ya. doa doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca setelah sholat. Ya, Namun saya juga ada baca dalam satu hadis kutipan hadis bahwa maaf dalam buku yang lain bahwa membiasakan berdoa setelah sholat fardu itu tidak baik atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana ya Ustaz caranya? Ya. Sedangkan saya saat ini sedang membutuhkan berdoa yang banyak karena uh, mendapatkan pekerjaan gitu ya, ya, ya. ya. cukup Pak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, sebagaimana yang saya ketahui itu memang ada lafaz apa namanya? Rasulullah membaca fikulitu bersala Allahumma ini ala dzikrika wa sudzika wa husni ibadatik. Ya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika dan para ulama memang berbeda pendapat ketika mengartikan rukun lidubur salat, dubur ya. Dubur itu ada yang mengatakan sebelum salat, eh sebelum berakhir salat, sebelum salam, ayat setelah salam. Nah, maka di sini adalah perbedaan pendapat ya. E, kemudian e, dikatakan kira seperti habis salat salatullah salatullah salatullah terus ya sampai membaca uh, subhanallah 33 kali dan seterusnya itu setelah itu tidak ada riwayat untuk menyakat doa Allahu a'lam shawab yaitu itu perbedaan ulama juga dan juga dalam sahih rike sunan Abu Malik mengatakan ada doa-doa setelah salat Allahu a'lam bisawab Bapak kalau mau berdoa banyak kesempatan ya bisa pada waktu sujud bisa seperti jam malam terakhir Dengan azan dan iqamah Ketika, antara jana dan ikhwa. Ketika turun hujan, maka itu waktu-waktu mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian. Nama. Baik, selanjut kita akan kembali dari penonton kita dengan Bapak yang ada di Jati Asi. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tafatur. Silakan, Pak. Ini mau nanya sedikit, Pak, mengenai asuransi kendaraan bermotor itu bagaimana, Pak? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, asuransi itu, Pak, ya. Itu karena orang naruh uangnya sebagian uang, kemudian nanti dia bisa mengklaim uang yang banyak, ya. Dan kalau tidak klaim ya uangnya hilang. Maka ini ada ada sistem apa namanya? Boror ya, yang merugikan orang lain demikian. Oleh karena itu meskipun dia rela, dunia tidak boleh ya, maka ulama mengatakan asuransi itu tidak boleh ya. Sebab kalau dia ada orang yang kadang eh, sudah banyak masukin apa namanya pepremi, apa atau apa ya iurannya itu, kemudian sengaja eh, dia mungkin membakar usahanya, sengaja mungkin mobilnya diapakan hingga bisa mengklaim uangnya bisa kembali dan seterusnya maka ini ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan dalam Islam tidak dibenarkan ya la doror la dhoror kami mengatakan tidak ada dalam sesuatu yang membahayakan atau merugikan orang lain demikian nah Tuan baik kembalikan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Tuan ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh uh, mohon nasihat Ustaz. Waktu ana masih mengikuti kelompok Toriko zikir, pada setiap mulai bersikir dengan melafazkan Ilahi anta Maksudi Waridoka matlubi, atini uh, mah mahabataka wa ma'rifatak. Pertanyaannya, apakah lafaz tersebut juga bisa dipakai pada zikir pagi dan petang? Demikian sukron dari Abu Latif di Jakarta Selatan. Silakan Ustaz. Iya iya. Ya. ya artinya bagus ya, artinya baik. Ya, yaitu ilahi antamaksudi, ya antamaklubi, ya itu baik. Ya Allah engkau ilahi dan engkau, engkau ilahi ya ilahi Tuhanku, ya ilahi engkau maksudi wan tamaklubi, engkau Allah tujuanku. Tapi tidak bisa dijadikan kekhususan dalam berfikir, ya, karena perkara dalam ibadah itu adalah, yaitu tawakuf atau kubijalil. Harus berhenti dengan dalil, ya. Kalau tidak, maka orang akan terjerumus kepada perbuatan yang namanya bid'ah disebabkan beberapa perkara. Yang pertama, orang bisa terjerumus dalam bid'ah perbuatannya bid ah, karena sebab perbuatannya benar, tapi sebabnya tidak benar. Seperti orang sholat tahajud dengan sebab ya, datangnya bulan muharram, misalkan orang sholat tahajud disebabkan dengan datangnya bulan suci abad dan seterusnya. Yang kedua orang bisa tercubung sekarang Kepada perubatan dia Karena cara ya seperti orang berwudu Dimulai dari kakinya dulu atau yang lain ya, Atau orang yang ya, sebagai orang Jelasan saya Muhammad SAW ya. Seperti doa tadi ini Tidak bisa dijadikan seperti itu ya. Yang jenis orang berkorban dengan kuda Karena tidak disyariatkan. niatkan Kemudian waktu ya, Waktu orang sholat Subuh misalkan menyengaja Untuk sholat subuh di jam 8 pagi ya. Maka tidak benar, sholatnya benar Surah subuhnya ya betul, tapi waktu itu tidak benar. Maka masuk pada bin Ah. Ya, dan lain sebagainya. Maka itu tidak boleh dijadikan sebagai zikir ya, pagi dan petang. Ya. Dan kalau kamu telahkan zikir, ya, ya boleh tapi itu kebanyakan orang sufi yang menjalankannya. Demikian. Nah, Amstead. Baik, kembalikan kami angkat dari penelpon kita di Bekasi dengan Umu Ida. Assalamualaikum. Ya, silakan Umu Ida pertanyaannya. Selamat. Iya, Pak. Ana mau tanya, zikir ya. pagi dan petang itu kan banyak ya. Itu ya. boleh dibaca semua atau salah satunya, Ustaz? Ya. Nah, satu ya. lagi boleh ya. boleh Ustaz dia. Ya? Ya, ya. ya, ini suami anak kan kerjanya kena shift pagi sama malam gitu ya. ya. Nah, kalau shift malam ini, uh, dia kalau di uh, dibangunkan pas azan Dhuhr ini merasa kurang tidurnya jadi sering minta lo dibangunkan jam 2 lewat atau jam 03 gitu. Jadi mepet mau ke asar, kita sholat juhurnya. Itu bagaimana Ustaz, diperbolehkan ya. atau enggak ya? Ya, cukup umum, Ida. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, pikir tadi petang apakah harus dibaca semua atau boleh dibaca sebagian. Faktatullah amastadakten, fata Allah. Beruntakwala kepada Allah semampumu. Kalau memang kita mampu semuanya, maka itu yang terbaik. Kerana memang isinya Masya Allah, kebaikan banyak bisa kita raih. Namun kalau kita tidak mampu karena berbagai macam hal, ya, maka ya sudah semampu kita, yaitu Sebagaimana Allah bersuara. Aladzim eskurullahiyya ma'luqumudhu waradzilumiyum. Ya kita fakir fi al-hikmah wa du'aat robbana ma'khusha anta. Baitullah sudah hendak fakir Jadi orang berfikir dalam badan berdiri, duduk dan berbaring, ya, dan kita berdiri atau berbaring, ya, mungkin kita bisa baca hanya sedikit saja. Silakan, ya, asalkan jangan kita tinggalkan berfikir berkata Allah Subhanahu wa taala kana nabi mengatakan manalladzi yazkur rabbahu walladzi la yazkur rabbahu mafa alhayy walmayyit orang yang komisal orang yang berzikir dan tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati itu sehingga kita jangan meninggalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi pertama maupun di setiap saat pada setiap saat kita ingin ingat kepada Allah sebab kalau selam ketika kita lalai kepada Allah itu yang menempat adalah syaitan Setika kita ingat lagi syaitan pergi, lalai lagi syaitan lagi, maka sebesar mana hati kita lalai, sejauh itu pula syaitan menguasai hati kita, dan sejauh itu pula, ya jasa kita akan dikosai pula oleh syaitan. Adapun Bapak yang tadi tidur malam si pagi kemudian tidur kalau siang sampai jam sekian, ya kembali kepada beliau,nya beliau dengar agan atau tidak? Kalau memang tidak mendengar agan, ya, ya. Tidak ada kewajiban bagi, bagi dia. Kalau dia tertidur, sebab orang yang tertidur itu adalah e, apa namanya ketika bangun itulah waktu solatnya. Kemudian kalau memang bisa tepat waktu dan bisa berjamaah dan dibangunkan, ya maka kerjasamalah dengan masalah kebaikan. Bertawakal, ada lebih bertakwa, walaupun bertawakal adalah istimewa. Kerjasamalah dalam masalah kebaikan dan takwa. Kalau memang dia mampu untuk itu. Kalau memang dia tidak mampu, ya. Maka kita tidak membangunkannya Ya, ya insya Allah kita Kalau memang dia Apa namanya Punya Udur seperti itu Dan dia tidak dengar Sebab kewajiban Untuk surat jemaah Kalau dia dengar azam. ya Kalau tidak dengar azam Tidak ada kewajiban bagi dia Kalau dia dengar azam Itu kewajiban bagi dia Seperti Abdullah Ibn Waktum, ya Beliau buta Dan minta izin Keringanan untuk tidak solat di masjid Karena tidak ada penuntun diberikan oleh Rasulullah izin dan rukshah keringanan. Tapi setelah dia melangkah berapa langkah dikatakan hal sami itu tidak apakah hal apa, sami tan tidak engkau mendengar adan ya pak Ajib maka datanglah maka di sini kalau engkau tidak ada dan tertidur ya nah, dan bukan kewajiban kita membangunkannya ya tapi bekerja kerjasama ya kepada kepada orang tersebut ya. Maka kalau dia ter, tertidur sampai setengah tiga selama masih ada waktunya, karena sholat itu al-wajib al muwassah Ia ya, dalam musul fikir dikatakan al-wajib al muwassah waktunya adalah sampai menjelang waktu berikutnya, ya paling tidak dapat satu rakaat sebelum waktu berikutnya masuk. Ya, idham ad-rokaah, -raqa ad-rokaah sholat mana setapah mendapat satu rakaat maka dianggap mendapatkan sholat. Ya, waktu terakhirnya itu. Maka dia tidak berdosa insyaallah kalau memang tidak mendengar azan Allahu a'lam bissawab. Ah, kalau dengan isset dengan apakah termasuk uh, orang yang kena sebagai ayat dalam ayat yang orang yang apa satu yang lalai dari saat mungkin. Oh iya iya betul. Ada agapun surat yang surah tawaitan nabi kadzub fiddin ya. Pak kawailu muslimin alladzina hum an salatihim saahu. kira orang salat yang melalaikan salatnya. Maka makna melalaikan salat ini para tafsir mengatakan dia salat keluar dari waktunya. Ya, dia keluar dari dari waktunya itu namanya orang yang melalaikan salat. Jadi salat zuhur enggak salat pula dia sudah tahu, dia diam ya. Maka kemudian masuk masuk akar baru salat. Adapun kata Nabi, orang yang tidur bukan termasuk dikatakan orang yang apa namanya mufarrid, yaitu orang yang meremehkan sholat. Tidak, orang yang tidur itu bukan orang yang termasuk meremehkan sholat, kalau dia nggak dengar adzan. Ini sebagaimana hadis yang Sahih. Ya, maka waktunya orang, orang ketiduran adalah ketika dia bangun. Waktu sholat bagi orang yang lupa ketika dia ingat. Demikian. Namun afdal Salat di awal waktu h, utamanya salatlah di awal waktunya, dan afdal Salat lebih baik si baiti illah dalam waktu h, utamanya seorang di rumahnya, berjamaah salat wajib. Nah, ketika suami, para suami tertidur dan memungkinkan untuk dibangunkan, ya, karena tidurnya sudah lama atau sudah cukup istirahatnya, maka kerjasama lah dengan ketakwaan. Tapi bagi sang suami yang tidak dengar ajarn itu, yang tidak kena kewajiban, ya, dan kita kerjasama, karena afdal Salat adalah di awal waktunya. Kemudian, kewajiban laki-laki kalau -laki dengar adhan, sholat berjemaah di masjid. Maka orang yang melalaikan sholat adalah, orang yang sholat ketika sudah keluar waktunya, itulah yang dikatakan, jelakala orang yang sholat, yaitu orang yang melalaikan sholat. Demikian. Nah, nah Mas Ad. Baik. Kembali kami akan angkat dari penelpon kita, diwakili dengan Pak Wanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Wanto. Assalamualaikum, Pak Yudhan. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Kita mau nanya, e uh surat al-mujadalah uh, al ayat 2 yang aladzii ma'udzubillahi minasyaitonir rajim maksudnya orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya mengapa istrinya seperti ibunya padahal istri mereka itu bukan ibunya itu maksudnya bagaimana professor ah iya cukup ya. Bapak oh cukup iya asalamualaikum iya ya, silakan Ustaz uh, azhar itu biasanya memang di lafor orang Arab ya namun hukum untuk semuanya wa uh, ma'afana ka ila rahmatil untuk Muhammad sallallahu untuk seluruh alam. Jadi artinya itu sangat mungkin juga terjadi kepada kita, tapi jarang ya. Zihar itu adalah orang yang mengatakan kepada istrinya ya punggungmu seperti punggung ibuku. Di antaranya seperti perkataan itu. Dengan tujuan, dengan niat dia mengharamkan Istrinya untuk dirinya Mengharamkan alwopo Yaitu untuk ditiduri untuk dirinya Secara dengan mengatakan Seperti ibunya, punggungmu Seperti punggung ibuku ya. Tapi kalau orang mengatakan Rambutmu kayak rambut ibuku kan memang benar rambutnya seperti itu ya. Bukan tujuan zihar Zihar itu mengharamkan istrinya Untuk ditiduri, itu diwopo Yaitu untuk di diimak ya, Maka tidak termasuk zihar oh, ya. Demikian Pak, itu maksudnya zihar ya Nah, Mas. Yeah. Baik. Baik, kita akan angkat kembali dari penawaran kita dengan oh, Tia ini silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Iya, silakan. Uh, Pak Ustaz, uh, yeah. saya mau nanya kok uh, sikir uh, pati suara ini dilakukan dengan bekerja boleh, Mbak? Dengan bekerja. Ya. Yeah. Iya. Yeah. Yeah, cukup? Iya. Yeah. Iya. Yeah. Cukup merong. Oh iya, yeah. asalamualaikum. Silakan, Ustaz. Dikerjakan kapanpun boleh. Subhanallahi wa bihamdihi, tasabbata kan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wal nahari la ayatin li lil albab allatheena yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adhaban nar Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi pergantian ya, siang dan malam itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi orang-orang berakal. Siapa orang berakal tersebut memiliki sifat yaitu orang yang berpikir kepada Allah. Dalam keadaan duduk, berbaring, ya, berdiri, duduk, berbaring. Maka Bapak-bapak silakan. Ya, sungguh menarik ya, saya membaca kitabnya Al Ustaz Al Fadhil Abdul Hakim bin Abdul Hadi Hadithullah. Yang saya bedah kemarin laukanahiron, ya la mak laukanahiron, nak baca Di situ beliau membawa dalil ini, ya, yang beliau bantah kepada orang-orang yang menggunakan al hadi sebagai dalil dzikir bareng-bareng, dzikir jamaah. Kadut ya, tapi di situ dipotong, tidak diteruskan. Sebab terusannya adalah al hadi naiyaturululoh, yaman, makmumun dan walajunulbim. Orang berdzikir, ia berdiri, duduk dan berbaring. Nah sekarang kalau memang dalil di sini karena bentuk jamak dipakai orang berzikir bareng-bareng, apakah berarti harus ya dikerjakan konsekuensinya yaitu berdiri bareng-bareng atau berzikir duduk bareng-bareng atau berzikir berbaring bareng-bareng? Apakah ada orang yang berzikir bareng-bareng sambil berbaring? Nah itu itu sungguh merupakan hujah yang sangat kuat, ya sehingga tidaklah orang-orang yang menyalahi Uh, Al Qur'an anak sunnah ini kisali mesti ada yang membelanya. Masya Allah, wala alam sholat. Nah, Sat. Baik, Kembalikan kami angkat pada pertanyaan dari pendengar kita Sat yang ada di Lampung dengan Payah ya. Silakan Payah ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Salam Sat. Waalaikumsalam, Salam Sat. Oh. Uh, saya mau tanya kalau misalnya kita sholat berjamaah di uh, masjid yang uh, tidak sunnah. Ya, contoh, misalnya sholat subuh dia menggunakan uh, paket jinik. Apakah kita sebagai makmum uh, ikut mengangkat tang dan mengikuti mengaminkan atau kita diam saja atau seperti apa sebaiknya pak? Terima kasih. Iya. Terangsa. Meskipun di situ ada kunud atau ada berdiri lami-lami, maka tetap kita wajib solat berjemaah bersama kaum muslimin, ya, selama imamnya itu tidak tertuduh melakukan kesyirikan atau perbuatan yang bisa melawan dari agama Islam, maka tetap kita untuk solat berjemaah di belakangnya. Adapun bid'ahnya untuk mereka. Kemudian memang kunud itu ulama berbeda pendapat dan yang yang roji adalah doaifnya kunud tersebut, ya, dan sehingga tidaklah kita menggunakan kunud. Sekarang bagaimana dengan makmum? Maka di sini para ulama berbeda pendapat seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman dengan dalilin dama ju'ilal imam li'tamma fihi فاذا kad faida kabaru fa kabiru wa iza qarab an situ. imam dijadikan untuk diikuti maka ketika bertakbir maka takbirlah ketika imam membaca maka diamlah maka dari sini beliau mengatakan ya imam punut tidak apa-apa itu turut ini pendapat Syekh Muhammad bin Sulaiman yang lain tidak demikian seperti yang sebenarnya Syekh Ali Hasan bin Muhammad maka kita tidak mengikuti kuno dan itu tidak mengapa kita diam saja dan saya lebih kepada tidak mengikutinya kecuali kalau memang di tempat tersebut ya semua orang baik kuno cari kita satu orang ya maka kita menggunakannya sehingga tidak berlumbung fitnah dan ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Muhammad bin Salih Smin Allah waalaikumsalam Nah mesejnya kita akan angkat penapian terakhir reset Ya, dari Jakarta dengan Pak Hafid Silakan Pak Hafid, Assalamualaikum Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Uh, saya mau tanya Ustaz tentang ayat di surat Al-Ahzab yang dimaksud az-zakirin itu siapa, Ustaz? Itu saya Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, az-zakirin wa-zakirin orang-orang yang berdikir dan laki-laki maupun perempuan yang berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang-orang yang berdikir untuk jama'at. Ya. Tapi bukan berarti bentuk jama'at di sini kemudian mereka az-zakirin, berdikir bareng-bareng. Tidak. Ya, barangkali itu yang maksud oleh saudara. Maka di sini ee, berapa sudah disampaikan oleh para satif yang lainnya. Di antara ni'at dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari ini dengan sanad yang sahih, maka ada orang yang zikir bareng-bareng kemudian diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan mereka kepada Abdullah bin Mas'ud, "Kami tidak mendapat kebaikan." Dan beliau katakan, "Kami muridil khair an yusiba." Barabanya orang mendapat kebaikan tapi tidak sampai. Dan kemudian dalam dalam apa namanya bahasa Arab ya, uh, ada orang mengatakan Uh, apa kenapa ya, kaum yang Quran ni, misalkan di sana ada kaum yang membaca Al-Quran, itu meskipun bentuknya jama, yang baca satu yang lain mendengarkan, bukan baca bareng-bareng, tapi menyebutnya dengan bentuk jama demikian. Dan ini sangat sangat makaruf indah lisan dalam Arab, ya, diketahui untuk bahasa Arab seperti itu. Tidak harus ketika bentuk jama kemudian bacanya bareng-bareng, tidak. Ya makanya tadi al-dadina Allah itu al mereka yang turuna yaitu orang-orang yang berzikir. Nah, karena di sini bentuk jama' maka dipahami oleh sebagian orang dengan ber, berzikir bareng-bareng. Tapi kalau teruskan kiamat, wahangudan walajunubihim, yaitu keadaan dalam badan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan berbaring. Nah, pertanyaannya, ya. Kalau memang zikir bareng-bareng, ya kalau duduk mungkin ya Apa ada orang zikir bareng-bareng dan badan berbaring? Baring-bareng-bareng zikir? Nah, maka di sini tidak Ya, ini menunjukkan ya perorangan Dan itu berangkat oleh para sahabat Ya, demikian Nah, Masyarakat Baik Uh, para pendengar demikianlah soal jawab yang sudah beliau sampaikan dalam sesi soal jawab ini dan selanjutnya mungkin saya bisa antum sampaikan sebagai penutup ya, pada materi ya. soal karinset silakan saya sebagai penutup ya adalah di dalam kita mencintai Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya dan termasuk mahabbatullah ini min tauhid aluluhiyah yang cinta kepada Allah dan namun bukan berarti orang cinta kepada selainnya dikatakan syirik ya selama tidak menjadikannya mengalahi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Kemudian uh, di dalam cinta kepada Allah adalah sesuai dengan apa yang dituntung oleh Nabi SAW Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya Dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukannya Dan kita senantiasa mohon kepada Allah taufik Karena semua adalah di tangan Allah Sebagaimana Allah berfirman uh, Nabi bersabda inna kulubah, Bani Adam isbi'ai min asabir rahman yashrif rahiti yasha rawahu muslim bahwa hati anak adam itu berada di dua jemari antara jemari-jemarinya ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala khabarnya jalla wa malikani Maka kami enggak taufik kepada Allah demikian wallahu alam sawab wasallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhir doa kami alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh